Moșion Roată și Vodă Cuza de Ion Creangă. Între țăranii fruntași care au luat parte împreună cu boierii, cu episcopii și cu mitropolitul țării la divanul ad hoc din Moldova în 1857, era și Moșion Roată. Om cinstit și cuvincios, cum sunt mai toți săranii români de pretutindeni Numai atât că o roată după câte văzuse și după câte pățise el în viața sa Nu prea punea temei pe vorbele boierești și avea gâdilici la limbă, Adică spunea omului verde în ochi, fie el cine o fi, când îl scormonea ceva la inimă în divanul ad hoc din Moldova erau boieri de toată mâna, și mai mari, și mai mici, și bătrâni, și tineri, și mai învățați, și mai neînvățați, cum mai apucase timpul. Aici, cam toate adunările de felul acestora, se făcea vorbă multă și era lucru firesc să se facă, fiind luptă între timpul de față, cu cel trecut, pentru cea mai dreaptă cauză a neamului românesc. Unirea. Sfânta unire. Toate ca toate, dar... Mare luptă aveau unii dintre boierii tineri cu, cu conul Alecu Forescu, care una-două îi mustra, bacă nu vorbesc drept românește, cum vorbeau părinții lor, bacă de când cu străinătatea așa au străinat și legea, și limba, și inima, și chiar dragostea sătenilor, iar după nepăsarea și risipa ce o făcuseră, zvârlind banul pe lucruri de nimica, nu-i departe vremea aceea când, Ciocoismul și străinii să trăiască și las pe dânsii că ne la covrigi e, Și câte și mai câte de alte de aceste Într-una din zile, cum vorbea frumos un boier dintre cei tineri ia ca și moșion roată înroată sare cu gura Aveți bunătate de vorbiți mai moldovinește cu coane Să ne dumirim și noi, căci eu unul drept să vă spun Nu pricep nimica păcatele mele un care boier întâmpina atunci pe moșie în roată, zicându-i cu glas poruncitor și răutăcios. De ce nevoie mare este să înțelegi tu, mojicule? Dacă ți lui Arba, dacă ai venit aici, că apoi întoarce-ne vom noi acasă și... Helbet, auzi o prăznicie, tu cu 80 de mii de de moșie și el un ghiorlan cu un petec de pământ. Și uite ce gură face alături de mine în înroată, simțindu-se lovit până la suflet, răspunde atunci cu glas plângător. Da bine, Coane, dacă nu v-a fost cu plăcere să pricepem și noi câte ceva din cele ce spuneți dumneavoastră, de ce ne-ați mai adus aici să vă bate joc de noi? Mm. Ei, cucoane, cucoane, -ge -ge. puternic ești, medieși îmi ești, ca răzăși ce mă găsesc Știu bine că n-are să-mi fie moale Când mă întoarce acasă Unde mă așteaptă nevoile Dar să nu vă fie cu supărare Ia palmele aceste țărănește ale noastre Străpunse de pălămide și pline de bătături Cum le vedeți Vă țin pe dumneavoastră de atâta amar de vreme Și vă fac dehuzuriz de bine Ehe să-ți fie rostul, moșioane, că ai vorbit din durere Sunt fericit că stai alături de mine Decât un bon jurist cu o mână de învățătură Mai bine un țăran cu un car de minte La aceste vorbe mulți dintre boieri s-au simțit atinși Cel cu pricina a rămas ca opărit Iar colonelul Alexandru Cuza a dat mâna prietenește cu în roată în sfârșit, după multe dezbateri furtunoase urmate în divanul ad hoc, s-a încuvințat unirea și apoi deputații s-au întors fiecare pe la vetrele lor. După o vreme, trecând cu zavod spre București, a poposit la Adjud, unde l-a întâmpinat o mulțime de lume ca pe un domnitor. Printre lumea ce se înghesuia cu treabă, fără treabă, ea ca se zărește o hârtie fâlfâind pe deasupra capetelor mulțimii în vârful unei prăjini. Cuza Vodă, înțelegând că trebuie să fie vreun necăjit, face semn să-i se deschidă calea. Și când colo, un ran bătrân cade în genunchi dinaintea domnitorului, sărutându-i mâna cu lacrimi în ochi și dându-i o hârtie scrisă pe toate fețele. He, he, he. Moș Roată, prietenul și tovarășul meu cel vechi din divanul ad hoc. Lucru de negândit. Ridică-te, Moș Ioane, și spune-mi fără sfială ce durere ai. Ți-a făcut cineva vreun neajuns? Spune, Moș Ioane, din gură ce ai de spus, că mai bine am să înțeleg. Atunci Moș Roată venindu-și în fire, Începu a se jelui cum urmează. Luminarea voastră, de când cu păcatul cel de ad hoc, n-am mai avut o zi bună cu și meu cel puternic, stăpânul unei moșii foarte mari pe care îl cunoști, măria ta. N-am gândit nenorocitul de mine că dumnealui, un boier așa de mare, Putre de bogat și cu învățătură să-și puie mintea cu unul ca mine de la niște vorbe nesohotite ce le-am zis și eu atunci, într-un năcaz. De cum am ajuns acasă, goană și prigoană pe capul meu din partea boierului în tot felul. Întâi și întâi a pus în adins pe feciorii boierești să-mi caute pricină și să mă aducă la sapă de lemn. Îți poți închipui măria ta, ce urgie grozavă era pe capul meu! Văzând eu de la o vreme că nu mai încetează cu jafurile, mi-am luat inima în dinți și m-am dus la boier să mă jeluiesc. Și boierul, în loc de un cuvânt bun, m-a scuipat drept în obraz, de față cu slugile și cu alți oameni ce se aflau atunci la curte, încât am crezut că a căzut cerul pe mine de rușine. Ba, încă m-a amenințat că altă dată, de mi-o mai călca piciorul în ograda boierească are să poruncească să mă întindă la scară și să mă bată cu biciul. Și cu la asta, măria ta, în câțiva ani de zile m-au calicit cu desăvârșire și mi-a ridicat și cinstea care pentru mine a fost cel mai scump lucru. Cu zavodă? A stat neclintit și s-a uitat țintă la moșion roată cât a vorbit el. Și când a sprăvit vorba, vodă i-a pus două fișicuri de Napoleon în mână, țicându-i cu bunătate. Ține, moșioane, ține acest mic dar de la mine și întâmpină-ți nevoia de azi pe mâine cum te-o lumina cel de sus. Iar pe boier, lasă-l în judecata lui Dumnezeu. Că el nu bate cu ciomago. Lui moșe în roată I se umplu din nou ochii de lacrimi Și sărutând mâna lui Vodă Ca semn de mulțumire Zise oftând Da, cu rușinea ce mi-a făcut Cum rămâne măria ta? Cu rușinea Ia ca așa rămâne moș roată Și Vodă cuza L-a sărutat pe moșe în roată Și pe un obraz du pe altul. Dute și spune sătenilor dumitale moșioane Că pe unde te-a scuipat boierul Te-a sărutat domnitorul țării Și ți-a șters rușinea Ați ascultat Moșion Roată și Vodă Cuza De Ion Creangă Dramatizare de Simona și Dan Vasiliu au interpretat actorii Ruxandra Sireteanu, Mihai Constantin și Mircea Constantinescu.